Злі язики шепотіли по кутках, що під шефом захиталося крісло. Натякали на його вік, на натягнуті стосунки з міським начальством, на історію з дочкою місцевого партійного боса, яку нібито не взяли на роботу. Називали навіть імена можливих наступників. Серед них його, власне, професора Аршавського і професора Полозова. Ні, напевно, не інститутські справи змусили Валеріана Альбертовича згадати про вік. Нітрогліцерин і м'яке крісло. Вперше за останні місяці, відколи у нього знову з'явилася сім'я, не хотілося йти додому. Він стомився від вибриків тещі. Який лихий напоумив запросити її. З Альбертиком, правда, трохи налагадилося. На догоду бабусі син почав щовечора влаштовувати показове вивчення уроків. Лише задля цього варто було її терпіти. Зате з Регіною Олександрівною вони стали запеклими ворогами. Теща мала до цього дивовижний хист. Посваритися з Регіною, терплячою, стриманою, взагалі було майже неможливо. Та Раїса якось примудрилася. Вона щоразу голосно робила зауваження щодо страв, які та приготувала. Та їй недосмажене, те пересолене. Вікторія червоніла і намагалася стримати матір. Та де там? Залишалося тільки вибачатися перед Регіною Олександрівною. Щоб залагодити стосунки, якось після вечері Вікторія залишилася на кухні допомогти прибрати посуд. Раїса, не знаючи, як іще допекти ненавистній ленінградці, що дратувала її своєю шляхетністю, зірвалася на крик. «Віточко, чого ж ти ручки брудниш? Ти професорова жінка». Сама майже професор. Найняла служницю, нехай вона сама миє. Регіна Олександрівна зблідла, потім почервоніла, домила посуд, витерла руки до хрусткого біленького рушника. Я в цьому домі працюю понад 10 років і не дозволю щоб зі мною отак розмовляли. І я не служниця. Прощавайте». Вікторія побігла за нею з вибаченнями та марно. «Мамо, що ви наробили? Навіщо ви її образили? Хай забирається. Нічого гроші даремно тринькати». Що я з господарством не впораюся? Їсти не зварю? Мамо, Валеріану Альбертовичу потрібна особлива дієта. У нього хвора печінка. Він не може їсти будь-що. Регіна Олександрівна готувала йому спеціальні страви. Дякую, донечко, дякую. Отак з рідною матір'ю. То ця фіфа у біленькому фартушку тобі зготує цяцю. А рідна мати будь що. Вікторія з малку знала, що мати вперта і переконати її хай вона навіть сто разів неправа неможливо. А ще вона вміла навдивовежу спритно примушувати оточуючих відчувати себе винними. Зранку Раїса за панською, швидко набутою звичкою, проспала. Вікторія, переконавшись, що Регіна Олександрівна попрощалася не жартома,